Але це були люди смирні, що дбали о ласку пана маршалка, і доведення опозиції в такій кардинальній справі були зовсім нестіпні. Але, несподівано для пана маршалка, опозиція вийшла з такого боку, і від всього менше слід було надіятися. В Раді Повітовій засідав також близький сусід пана маршалка і його давній супірник Граф Кшивотульський звісний у цілім повіті зі свого саркастичного гумору і своєї безоглядної правдомовності. Отже, коли на Раді Повітовій одна з креатур пана Маршалка виступила з внеском реформ каз повітових і зіляння їх у одну, граф Кшивотульський виступив проти своєї думки, яка, по його словам, у повіті може наробити багато квасу. Це буде значити, що ми з хлопів обдерли ходаки, щоб полатати панські черевики». Гумористично висловився граф, знаючи дуже добре, що своєю опозицією проти всього протесту затягає петлю на шиї пана маршалка. Виступ графа Кшивотульського додав духу і репрезентам селянства в Раді Повітовій, а декому з них попросту отворив очі на значення цієї реформи. Отже, вони про сам сором мусили виступити проти проекту, але своїм звичаєм пересолили справу, домагаючися відкинення проекту відразу. Сей внесок упав, і справу передано окремій для цього вибраній комісії, яка мала роздивити предложений план ліквідації і нарис нового статуту, і піддати свої внески на увагу Раді. Отже ж тепер пан маршалок крутився і агітував між членами Ради Повітової, щоб приспати, так сказати, в колисці опозицію проти своєї пожаданої реформи. І він розвинув незвичайний запас добродушності й людяності в розмовах з вітами, висловлював надзвичайно ліберальні погляди на руську справу в розмовах зі священиками, піднімався на високість далекоглядного патріота, толкуючи про добродійні наслідки реформи, заїздив навіть на засідання рад громадських у селах, заражених по його думці духом опозиції, і вдавався в розмови з селянами, але на свою превелику радість почував від них замість опозиційних аргументів тільки звичайне. «Так, так, так, та розуміється, та ми всі за паном маршалком». І вже наперед готовився тріумфувати над опозицією. Тільки один, Кшивотульський, наповняв його острахом. До сього Вовка в Кармазині, і він не важив сприступити зі своїм звичайним підлещуванням. Він довго турбувався, як його уговкати, і не знаходив способу. Виручив його з цього клопоту Шнадельський. «Розділ сороковий». Невесело заповідала зима для Шнадельського. Не то, щоб він робив собі щонебудь із напучувань пана президента і з його ради присісти фалди. Але стріча його з Євгенієм мала інші неприємні для нього наслідки. Зерно сумніву, кинене Євгенієм у селянські душі, почало хоч помалу сходити. Селяни, яких понатягав Шнадельський, хоч не зневірились відразу в його адвокатській здібності, зробилися однакож значно скупіші на гроші. Почали зразу чемно, а далі чим разу допоминатися за лагодження своїх справ. Шнадельський мусив брехати, викручувались, але ті брехні робили чим раз менше враження. Дійшло до того, що деякі селяни почали лазити по судах, допитуючись, що зробив пан Адукат Шнадельський з їх справами. І тут довідувались, що ніякого адвоката Шнадельського в суді не знають, і що коли вони пану Шнадельському подавали які гроші за ведення своїх справ, то це пропащі гроші, і треба їм домагатись від нього їх звороту або позивати його до суду. І справді на Шнадельського посипались багательки від оциганених ним селян. Але він сміявся з них. «Тікай, голий, бо тебе об діру!» Це був зміст тої філософії, якої він держався в таких справах. Але діло почало дедалі робитися ще неприємнішим, особливо ті селяни, що подавали йому значні суми грошей на увільнення своїх синів від великої бранки, і потім за все потерпіли судове слідство. Почали присікуватись до нього. Це були переважно люди маючі, впливові по селах. Вони тепер були певні, що Шнадельський мав їх за дурнів і що їх гроші пропали. До суду жалуватись вони не йшли, але з різних сіл почали до Шнадельського доходити погрози, щоб не вагався показувати ока в тім і тім селі. Шнадельський ще сміявся, поки в однім селі його не спіткала немила пригода. І він сидів у коршмі за столом і, власне, велів своїм звичаєм дати другу кварту горілки для купи селян, щоб, ступивши його, пили, гумоніли і слухали його балакання. Шнадельський говорив про хлопську кістку, про конечність не вірити нікому, крім цісаря, про здирства панів, попів і адвокатів, коли нараз до нього наблизився якийсь здоровенний і очевидячки сильно п'яний Парубіка і промовив з п'яним усміхом. А потратував би з пане і мене порційкою, Бог би тобі здоров'я дав. І овшім, побратиме, і овшім, мовив Шнадельський, і взявши фляшку, наливчарку і подав її Парубкові. «Ваше здоров'я!» – мовив сей, вихилив чарку одним духом і наставив іще раз. Шнадельський налив, приговорюючи. «Люблю таких лицарів. Схучачого то не ховається позапіч, як відданиця від парубка, але скаже просто в очі». «Га-га-га!» – зараготався парубок, випивши другу чарку. «Ваша правда, пане, я такий, що на серці ти й на язиці». «Так і роби!» – заохочував його Шнадельський. І роблю так. Ось із вами. За те, що ви добрий пан, і не пожалували для мене, га-га-га, двох порційок, велике вам спасибі. А за те, що ви у мого стрика видурили тридцять срібла за ту дубранку, а він корову продав від малих дітей, а вам гроші дав, а ви з нього насміялися, і ще потім його як злодія у ланцюхах до міста водили, по судах тягали. За те, панночку, ось вам раз, а ось і два». Ще раз. І Парубіка, замахнувшися, вцілив своєю долонищею Шнадельського в лице раз, і другий, і третій. Шнадельського обілляла кров, і він, мов сні, повалився під шенковий стіл, і Парубок з п'яним криком кинувся на нього. ледве ледве інші присутні здужали оборонити Шнадельського і віддати в руки Шенкареві, що, протверезивши його, сховав у своїм ванькирі, а ніччю своєю фірою відвіз до Гумниськ. Ця пригода і погрози селян значно остудили запал Шнадельського до хлопської кістки, і він мусив залишити свої грабівницькі поїздки по селах і почував жахом, що його чекає непочесна будужчина, покинутого писаря, того, що по шиночках закварту горілки, три гальби пива, пачку сючуну або за кілька шісток грішми, пише людям скарги, рекурси, подання та супліки, зносить поясні пестощі і наруги і залежить від ласки кожного судді і кожного ад'юнкта, що може відкидати всі його вироби, або навіть покарати його за покутнє писарство. Він був молодий ще, амбітний, бажав життя і його радощів, але давно відвик добиватися їх простою, чесною дорогою. Тепер почало йому робитись стісно на світі, як рибі, зловлені у сіті, і він чим раз частіше роздумував над способами, як вийти з цього прикрого положення. Здавна, ще коли його прогнали з суду, він носився з думкою виїхати до Америки, і ця думка не покидала його і досі. Але як виїхати? Без шельга при душі не рушиш з місця, а їхати на те, щоб ставши на місці, опинитись без шеляга при душі, все ж значило їхати ще на гіршу біду.